Dobrý den. Dobrý den, posaďte se, prosím. Děkuji mnohokrát. Jenom několik otázek. Jsem vám naprosto k dispozici. Nejdřív jméno. Franěk Max Milian, starý. Narozen. 30. srpna 1907. Tady je, prosím, můj, můj občanský průkaz. Ženatý. Ne otec dospělých dětí, národnosti... Jenom zaměstnání. Pracují v kartografickém ústavu. Kartograf? Ne. Správní úředník, ředitel kanceláře. Není to jedno? Ne, ne tak docela. Mám na starosti administrativní část. A jestli to má pro vás nějakou důležitost, jsem major ve výslužbě. Děkuji. Co jste dnes dělal v Pivovarské ulici? Byl jsem na procházce. Jako každý den. Už 11 let. A když se to stalo, procházel jste se před domem 133. Jestliže mám být přesný, právě jsem stál. Napříč chodníku je hluboký výkop. Ostatně rozkopaná je celá ulice, ale to sem nepatří, vím, vím. Zrovna jsem uvažoval, jak se dostat na druhou stranu. Zrovna když co? Když jsem spozoroval, že ti lidé nechali otevřená dvířka u auta. Nemyslíte, prosím, že je to trochu neobvyklé? Viděl jste ty lidi? Ovšem, že? Můžete nám je popsat. No, že prosím, tedy dva, dva pánové mezi třicítkou a čtyřicítkou, oba vyšší postavy a jedna dáma, značně mladší. Podle mého skromného úsudku, dost půvabná a řekl bych přítažlivě oblečená. Stál jste tak blízko? Je to ne ale byl tam dost světla. A přes můj věk mi oči ještě slouží. Byl vám něco napadné? Jistý spěch, abych tak řekl. Původně jsem si dokonce myslel, že jde o dost rozjařenou společnost. Působili značně, no, nevím, jak bych se vyjádřil, řekněme, veselé. Ve tohle mění jste potom změnil? Nepochybně. Obličej té dámy nevypadal zvlášť radostně, když se člověk podíval líp. Plakala? No, to bych s určitostí tvrdit nemohl. Do obličeje její padaly dlouhé černé vlasy a své společníky pořád někam tahala. Totiž tak se mi to původně jevilo. Teď už si to nemyslíte? Rozhodně ne. Asi vám neřeknu nic nového, ale poněkud šokujícím způsobem na mě zapůsobilo, když jeden z uvedených pánů dotyčnou dámu uhodil. Jak daleko jste od nich stál? Na to si nevzpomínám, ale v každém případě na druhé straně výkopu. Jak už jsem uvedl, Zapůsobilo to na mě krajně nepříznivě. naplnilo mě to odporem. Proč? Téhle otázce dost dobře nerozumím. Má generace byla vychována v jisté úctě k ženám. Dnes je to ovšem trochu jiné, ačkoliv... Zkrátka byli Jiné, prosím, řekl jsem výslovně, že ji jeden z pánů uhodil. Takhle, betem ruky. To jsem viděl a jak si i slyšel. Říkáme tomu facka. Ale políček, myslím, je správnější výraz. A co jste udělala? Jak jsem naznačil, ohromilo mě to. Některé věci jsou pro mě prostě svaté a pobuřuje mě, jestliže dnešní mládež... Ale co jste udělala? Co ráčíte mít konkrétně na mysli? Okamžik. <hý> Jak dlouho to všechno trvalo? No tak říkají zlomek vteřiny. Doslova přeběhli chodníka, zmizeli za železnými vraty toho šedého domu. A vy? Prosím? Vy. Nenapadlo vás něco udělat? Ale ano, okamžitě jsem měl pocit, že té ubohé ženě hrozí nějaká nepříjemnost. Přiznávám, že jsem chtěl nejdříve vykřiknout, ale tak nějak, nevím, račte mi rozumět, já totiž zásadně nikdy nekřičím a na ulici už vůbec ne. Pamatují se docela přesně, že jsem rukou Pevně sevřel dešník, ale od dětství se štítím fyzického násilí. Násilí ještě nikdy nic nevyřešilo. A bylo by to i, i směšné. Neznám nic strašnějšího, než když je někdo na ulici směšný. V tom jistě dáte za pravdu. Jasně. Já vám dobře rozumím, mladý muži, ale... Proč, prosím, máte dojem, že právě já bych byl měl něco podniknout? Byl nás tam přece víc. Krom toho jediný já. Já jsem stál za, za rozkopaným chodníkem. Přes něj byly položené dvě fošny. To jsem v tom rozrušení přirozeně nespozoroval. Všichni jste měli něco udělat. Konec konců existují určité lidské povinnosti. E, dovolte, prosím, dovolte mi, abych podotkl, že mám značně přesnou evidenci svých povinností a že mi už po celá desetiletí nikdo nedokázal, že bych snad některou z nich zanedbal. Ani v tomto. Pro mě tak choulostivém případě bych nebyl zůstal stranou, kdyby se bylo něco podniklo.